Fredagsfrallan med Jan Holborn God morgon Önskar Hits FM oh, God morgon, god morgon ni varmt välkomna till Fredagsfrallan Och idag är det löning 25 september Köp något snyggt vet jag Och stort krattis Säger vi till Mikael Persbrandt, denna komplicerade Begåvade artist Ah. Mycket kan du inte läsa för oss. Det blir väl en bra start så här på fredan. Det kostar på att hålla fred, Gud vet. Men den som tigger mig att jag ska sjunga och smickrar mig inför en allmänhet men mördar mig i ländom med sin tunga Det kostar på att dricka av hans vin. Med tvekan fattar jag det fyllda glaset. Han skryter med att han betalat kalosen och kallar mig bakryggen för ett svin. Men jag har råd, du gamle lurifax, och ni min nådiga med allt ett pladder Se, jag har råd att sjunga för er strax. Med poesi besvarar jag ett snadder. Med gudar dricker jag för er ett och lockar fredens ängel ner i gruset. Sen jag er visat vem som tålde ruset- och sagt er sanningen och frälst min själ. Ty sanningen gör gott, och det är sant- att om i detta land man bryter seden. Och inte ständigt kacklar likadant som alla andra kycklingar i reden. Men går sin egen väg med stort besvär, förgeter fulheten för allt det sköna. Då kacklar alltid någon gammal löna om hur förfärligt lättsinnig. Den kacklar ni imorgon, just idag, när jag har ordet vill jag hellre gala. Kugglig ku i fäska till behag. För er har jag satt livet på det håla. Tänk mer på glädjen än på gods och guld. Till någon ska fördriva tråkigheten, om ryktet också ska gå till evighet. Att jag har sjungit för att jag har sjungit. Jag står här ensam fast i lustigt lag nåväl. Med rätt ty själv min väg jag väljer. Omålet ser jag tydligt från dag till dag. Långt bortom dessa flaskor obetända. Och just vid dessa silversträngars drill En röst med når som hörs blott av poeter Och Jag glömmer där vid alla små förtveter Och dricker stolt min ädla som nu till <skratt> ah, Grattis Mikael Persbrandt, vilken pipa Ja, ah, en bra årgång det där. Han är ju 63-aren där Per Det var en fantastisk årgång får man ju konstatera. Hörrni, kejsaren Jansson och jag slog som vanligt följer upp till brevlådan för att hämta morgontidningarna. Det här är mitt bästa liv hittills, sa kejsaren glatt. <laughs> lätt för dig att säga. Du är ju katt, sa jag lite trumpen efter en natt med alldeles för lite sömt. Va? sa Jansson där han staplade på. Lätt? Det är så lätt som man själv gör det till, sa kejsaren. Dessutom tror jag att det kommer bli ännu bättre. Vad sa Jansson. Hur då? undrade jag. Ja, vad är alternativet? sa katten. Vi måste väl ändå alltid tro att det blir ännu bättre i framtiden. Eller menar du på fullt allvar? Att det bästa redan har varit. Haha, <går> ja du har förstås rätt. Jag kapitulerade, rådnade inombords och tömdes på lite själva och fyllde på med lite tillförsikt. Du är en klok katt när du vill, sa jag och blinkade mot kejsaren. Mm, spann katten. Efter några liv så får man åtminstone lite livserfarenhet. Vad? Va? Matgrabbar! Är det dags för frukost? Jansson tittade uppfodrande på oss båda. Är du hungrig, Jansson? Log jag. Nej, svarade Jansson. Men hungrig! Hallå, morgon. Önskar Hits FM. Hits FM. Ja, här är det kast från eh, Persbrandt som reciterar Tåb till topp med Sharp Dressed Man och på tal om Sharp Dressed Man, det ska ni veta att det finns en klädkod i den, inom den svenska bankvärlden. Och den har dagens gäst tagit till full och han gled in här så alltså snyggt i en stilig diskret, lätt grå kavaj men lite kritstextrande också lite banking över dig där varmt välkommen Thomas Blomqvist till, till fredagsfrallan mm, Tack så mycket Vad kul att ha dig här Ny bankchef på Swedbank i Tranos och Buxholm eller hur? Ja, ja, så, ja, så var det bra. Det är mitt område där, ja. Ja, vad kul. Du, eh, men eh, ny här i Tranås och eh, ny i, i Bokson så att säga, men absolut inte ny på banken. Det ska vi prata lite mer om. Eller hur? Du är, en, du är en gammal bankräv. Gammal om du ber om ursäkt, men du är en erfaren bankman. Låter inte det bättre så, kanske? Ja, men det ser man nog. Ja. Jag är sämre nog. Jag är nog följd i bankman, tror jag. ser du då? Ja. Så, åh, det, åh, men det, så du började liksom jättetidigt med att <gåll> och, och låna ut pengar till, till grannar. Du vill börja som vanligt. Så här. Vi, vi säger så här. Vem är Thomas Rolf Blomkvist? Ja, jag är ju en kille från Jönköpeng och det är ju kanske lite svårt att dölja med den dialekten som jag har då. Men jag har inte samma årgång som Persbrant men inte långt ifrån då, jag föddes 1961. Ja. Jag är född upp också i Jönköping på strängen. Och, eh, idag är jag gift och två barn, två vuxna barn. Mm. Och har sagt, jobbat i banken i hela mitt liv Det är fantastiskt bra med det. Ja, men, men du är inte det, är inte det ett fenomen. Alltså, det, de som. Nu vet jag inte, kanske många som slutar av banken, men, men, men alltså det, när man, oftast när man träffar folk som jobbar i banken och så, då kan vi nämna det finns ju en massa andra banker, men oavsett vilken bank, så, har, så har man, ja, blir man kvar. Ja. Man, alltså, varför då? Nej, men det, är, det är ju ett, det är ett jätteroligt jobb tycker jag och förmodligen många med mig. Och Det finns ju ganska mycket att göra och, och, och utvecklingsmöjligheter. Och, ja. Ja, om man vill flytta runt lite. Och innan, nu, precis innan du kom hit till Tranås så, så då jobbade du på företagssidan. Ja, ja det bra jag jobbar som företagschef. Jag är ansvarig för ja. företagsmarknaden i Jönköping och Haborå. Det måste ju vara jättespännande i, i, i Sveriges entreprenörslän att vara ansvarig för, för företagsaffärerna. Ja, absolut. Nu var det ju så här, Jönköpings kommun då, men ja. absolut ja, men jag har fått se och ja, fått se jättemycket som du som säga, vanlig privatperson aldrig kommer i närheten av. Då. Det är oerhört spännande. Men du, så här, du, du sa det här förut och Thomas att du... Eh, och, och nu ska vi säga, när ska du flytta till Tranås då? Den frågan fick ju jag. Ja, vad, vad är ditt svar på den frågan? Eh, ja, det är väldigt aktuellt just nu. Då. Vi är ju flera i familjen och just nu är det jag som pendlar. Och min fru och jag jobbar ju fortfarande i och så, så att, Nej, men Jag är jag tre som vill köra bil så att, det, det går jättebra. Ah, det, jag tycker det är ett ganska bra sätt att liksom ladda upp och ladda ur på något sätt. Eller hur, va? Ja, absolut. Samla tankarna och så. Ja, du får köra försiktigt där. Du vet den där raksträckan där vi kallpedrar, L-L-sträckan. Vi Hassangården där. Ja, precis. Därför får du inte. Hålla du riktigt noga men, men, du eh, eh, när, när oh, du sa att du föddes, föddes nästan som bankman, alltså berätta hur? Ja, men jag sa ganska tidigt att mina föräldrar berättade för mig då, att jag, jag ska jobba på bank när jag blir stor. Okej. Okay. Av någon konstig anledning. Jag vet egentligen det var, men men så blev det också. Nej. Vad? Vad gjorde du gjorde dina föräldrar? Ingenting med bank. Nej. Min, min far han var bagare och min mamma hon jobbade i affär. Ja så man kan säga att du smet. Ja, vad jag säga? <laughs> jag försökte det. Ja. Ja. Ja, ah. och vad, vad, så då utbildade du till bankman. Vad, har, du, har du läst ekonomi och sån grejer? Då, eller? Ja, det har jag gjort. Absolut. Jag läste ju ekonomi då på, ja. på gymnasiet och ja. sen. Eh, på den tiden var det inte riktigt lika vanligt med, med högskolutbildning. Då, så att jag kom in på banken direkt efter ja. gymnasiet. Och sen får man ju en fantastiskt fin utbildning eh, i banken. Ja, det är klart. Du har varit på samma bank, Swedbank sedan 1981 Ett. Ja. Det, så? ja, det stämmer. det alltså, Thomas, allvarligt. 1981, du fick ju guldklocka för 25 år sedan, nästan. Ja, ja jag är inne på min andra guldklocka nu. <laughs> eller hur? Ja. Ja, men, det, ja, men det är ju, ju respekt, eller hur? Ja, ja. absolut. Ja. Ja, tänk att vi har fått en sån hoppjärka i studion idag. Jag vet inte vad vi ska ta vägen. Men du, det där med hoppjärka är ju inte helt fel, för du är enormt sportintresserad. Ja, absolut Jag är ju en sann eh, Södra-fan och HV-fan men jag oh, eh, säger inte HV till Djurgården Jag får utslag Uff, <laughs> <va>? <laughs> ja. oh, Nej men det stämmer Jag gillar, jag gillar egentligen all sport då. Ja. Och du var varit aktiv också va? eh, Lite aktiv eh, I min ungdom kring ja. eh, Både ja, handboll och fotboll Och lite pingis och ja. så Var du kass eller? Ja <laughs> Ja, men, men det, det där, det, de brukar säga det viktiga är inte att vinna utan det viktigare att delta. Jag har aldrig riktigt förstått det, men, men det, så kanske det är. Ja, jag var nog med som utflylnas mästare. Men du du du kan en sak, du kan en sak som jag är jätteav en Du kan flera saker som jag är jätteav en på, men men det är en sak som jag skulle verkligen vilja kunna. Så du, du, är, du är inte en o, du är ingen o, du är inte en o även dansare som man vill säga. om att man gör vi alltid till negation. Nej, Va? jag dansar tycker jag är väldigt, väldigt roligt. Och det äh, var ju där innan jag träffade min fru också genom dansen. Också. Så att, Aa, där okay. då får man säga, där är jag betydligt bättre då än i de andra sporterna. Men för det är verkligen en sport, eller hur? Du har, du, har du tävlingsdansat? Ja, jag har tävlingsdansat i ett antal år. Då. Aa, okay. e I Just då, Gittebugg. Jitterbugg, Gitterbugg, gitterbug, ja. Men det är ju jättesvårt. E ja, det, det är klart, det är ju som all, all sport, alltså det gäller att träna. Ja, för det är väldigt snabbt, alltså det, det, man upplever det som en väldigt, om jag tänker med en slow fox eller vad det heter, så, så låter ju det så här. Men, men gitterbug är, alltså det är väldigt mycket ben, alltså känns det känns som att armar och snurra och ja, det är det. mycket oftast, koordination. Ja, precis, ja, men mycket koordination är det och lite styrka och naturligtvis en bra kondition också. Då. Har man nytta av att vara en duktig gitterbuggsdansare i, när man jobbar i bank? Nej, det tror jag egentligen inte har så stor betydelse. Det är, inte så. det är klart att man får ju kan man dansa så har man ett bra självförtroende. Och det ja. tror jag är bra med sig ja. i banken också. För man får ju aldrig dra en vals för en kund. Eller hur? Nej, det är Nej. helt riktigt. Jag vet inte vad det här är. Det blir göteborgst över, över det här. Men du, eh, vad, kul, vad kul att du har landat i, i, i, i Tranos. I, I banken i Tranos tycker jag. Vi har ju träffats lite innan också så det, det känns Väldigt bra. Och, och man måste säga, vad, vad är det som har hänt på Swedbank? Det har ju varit som värsta ström av hoppen. där jag eller, eller chefer komma, chefer gå. Eh, vad, ja. Hur ska man beskriva det? För det har ju det har varit ett antal bankchefer på ganska kort tid, eller hur Thomas mm, Jo, ja, men så är det ju. Och, eh, det är väl så att man, man väljer väl inte riktigt tillfällena själv då, när, när det dyker upp, eh, dyker upp möjligheter. Nej. och eh, Min... Min företrädare Jessica då, hon blev ju headhunter till, lrf konsult till Line Ja, det okay, ja. var ja. jätteroligt för henne. Och ja. roligt för mig också, för då fick ja. jag ju möjlighet att komma hit till Tranås. Ja, eller ja. Ja. Och, och, och, och, och henne, liksom, var innan gick vidare i, inom Swedbank. Ja, han är ju nu kontorschef i Nexjö. Ja, precis. Och, och, och Jessica skötte hela, inte, inte Jessica utan Jenny, förlåt, Svan. Uh, hon hon uh, hamnar på Halmstad tror jag Telefonbanker Ja sånt. hon stannar på telefonbanken. Hon har flyttat på oss ytterligare en gång Hon är uh, riktigt duktig tjej också. Men hur tänker du då? Ska du pipa iväg nu om ett halvår? eller? Nej, <laughs> jag kommer att vara kvar här och trivs jätte. både med mina kollegor och kunder och samarbetspartners så här som jag har träffat så här långt då Ja ah, vad kul, och jag tycker att det ska bli jättespännande att se uh, just med din företags erfarenhet. I den, i den här regionen. Det kan, det, det, det kan verkligen bli jättespännande tycker jag. För, för här är ju en väldigt expansiv och, och eh, bra drag i näringslivet här. Så att ja, men här det känns att ja, mm. det känns jättebra. När man har ja, fått möjlighet att vara med lite olika nätverk så det känns eh, riktigt, riktigt bra. Ja, vad kul. Du, du har ju fått önska lite låtar här. Eh, vi kan inte spela alla för då hamnar vi, då hamnar vi liksom i det här. Då. Det finns en, nämligen en sånt program som heter torstans eller något sånt där. där det är såna, men vi, jag ska lira några här i alla fall. Vi, vi börjar med den här får vi se var vi landar. <skratt> ah, du lyssnar på Freds för alla morgontid i Radio Talkshow här på HITS FM 97,8 som en med mig, Janne Holm. Och gäst i studion eh, <kör> är den nya bankdirektören på Swedbank i, i Tranås <håå> och eh, Boxan Thomas Blomqvist. du Det där var lena Filipsson. jag ber om ursäkt, men, men vi kan inte spela mer av än sådär i, i radion här. Det blir ju ett jäkla liv då, vet du förstår du? Jag hoppas att du har förståelse för det. <laughs> Thomas, du... Äh... Nu tänker jag ju så här. Och så det är säkert många som tänker så sig. En bank är en bank. En bank en bank. Det finns bank. Bankhålet i väggen. och bank, Den gula, gula hålet i väggen. Och, och allt vad det heter för någonting. Vad är det som är så speciellt med... Vad är det som är så speciellt med... Uh, Swedbank då? Varför ska, varför, ska, varför är Swedbank ett alternativ tycker du? Ja, men, uh, Swedbank har ju egentligen... Uh om man säger, sen tillbaka till när det var då även Sparbanken har ju varit en del av samhället och vi har ju valt att och liksom fortsätta den vägen med, med Swedbank och engagera oss i, i framförallt då unga och mm, ung ekonomi ja, och ung företagsamhet och ja, du, du, ja, ung företagsamhet låt oss prata lite om det för det, mm. det är någonting det vet jag att du brinner för inte så, så pass mycket så att du till och med sitter i i styrelsen var det? Ja, stämmer bra. Jag sitter med i, då i för region Jönköpings. Okej, okay. okej. Okay. Det, alltså det för, för alla som inte vet vad UF är för någonting, vad är, vad är UF är för någonting då? Uh, UF är då att man under en period då på gymnasiet får möjlighet och, och starta ett företag. Då. Uh. Och sen då så ställer man ut på på en, en mässa den här idén. Eh, brukar vara på Elmer Young Shopping. Nu vet jag att det finns lite fler eh, idéer just kring eh, UFI Tranos. Ja, ah. Så det kommer bli i att följa. Ja, ah, vad kul. Mm. Och det här, är, det här är ju verkligen. Det håller på ganska länge sedan, sedan början på 80-talet till och med. Så att det är en riktig sådan, success story. Det är över 300 000 ungdomar nu som har fått driva UF-företag under de här åren. Och, och det finns ett jättebra fas eller hur, Thomas? Absolut, och det, det som visas nu då, det är ju att de som har drivit UF-företag har ju möjlighet att få en bättre anställning när man växer upp sen då. Och en stor del av de här ungdomarna som har, som har drivit företag börjar ju faktiskt att starta företag när man ja. kommer upp i åren sedan, ja. någon gång under livet. Ja, precis, och anger UF-företagen som anledningen till att man startar, att man liksom därför stod. Ja. Ja, det är för, alltså, fler borde få den här möjligheten, alla borde få den här möjligheten, för idag är det ju så att Vissa linjer på gymnasiet har den här möjligheten Eller heter det inte linjeprogram, eller vad du heter nu för tiden. Och andra har det inte, men alla borde Och jag håller lite för att det borde vara ännu fler än av de praktiska programmen som fick det här. För det är oftast de som startar företagen ja, först absolut. dessutom faktiskt. Ja, det, det, det är fantastiskt. Och, äh, sitter du nu som förälder och tänker så, oh, så kommer ska. FIA eller Putte hem och säga: då, Det fanns någon som hette EU, Afton, ja. ja men Då ska du driva på din ungar och säga att det där ska köra. Eller, eller heter putte Putte och, och Lisa? Så, så, hoppa på det. Där. För det är under ett års tid att vara med och, och verka fram en idé, starta ett företag, driva företaget, affärsplaner, försäljningsaktiviteter och dessutom heter, avveckla företaget också. Så att man gör hela den här livscykeln för ett företag under ett år. Mm. Men du nämnde också unga jobb. Unga jobb, precis. Ja. Då har vi ju tillsammans då med, med Arbetsförmedlingen drivit här under ett antal år. Då. Och, och det innebär egentligen att vi tillsammans med Arbetsförmedlingen ser till då att eh, ungdomar får möjlighet att göra en praktik ute på ett företag. Och eh, jag gör lite reklam då, Men den 13 oktober så har vi en sån eh, speed dating-träff här okay. i Okej, okay. 13 oktober. ja. Japp. Så håll koll på... United i på något sätt också eller? Eh, United eh, har fått inbjudan så att de att de spelar här vad mycket. Ja, ja. Oh. ja, bra. Ja, vad spännande. Ja, det är, ju, det är ju också det, och det har ju varit väldigt framgångsrikt det också och, och, på nationell basis har ju det genererat många jobb och praktikplatser. Mm. Och banken har ju tagit emot väldigt många och det tror jag har varit eh, vita, vitaliserande för banken också att det kommer in så det inte bara det sitter en massa gubbar som har jobbat sedan början på 80-talet där och lyfter inte kommer in lite nya unga människor med lite unga... Tankar och idéer också, eller hur? Ja, absolut. Nej, men det är jätteviktigt. Och Jag menar, vi lär så oss dem också och det är, det är fantastiskt roligt. Så att det, är, det är över 10 000 som har fått möjlighet att få praktikplatser då, både på banken men också utav, med hjälp av våra samarbetspartners. Så att Riktigt, riktigt bra. Ja, häftigt. Ja, så, så om jag förstod det, att samhällsengagemanget, där sticker ni ut. Yep, Sen har ni förmodligen bättre erbjudande än de andra, men det, det behöver vi inte prata om. Nej, det säger jag inte. Du? Nej. Du, oh, Lena ja, men det här, det här är lite bättre, vad vi lyssnar. Hallan, här Jan Holmberg. God morgon. Önskar Hits FM. Hits FM. Oj oj oj, oj. alltså ja, Det var skönt att se, det var skönt att se bankdirektören bara dansa med där. Det såg man. han där så där var ett lågt takterna i. Det där var din musik Thomas då? Absolut. Ja, vilken häftig. Ja, oh. nu ska jag kolla uh, hur är, det, hur är det bort i Ekeby? Dansade du med också? God morgon, Gustav Montelius. God morgon, Janne. Det är jättefint här i Ekeby. Är det det, ja, ja, vi har svänget i oss. Ja, härligt. Du, Gustav, nu är det dags igen. Vad kul, kan du inte berätta? Vad spännande och roligt. Jo, jag ska berätta. <kör> eh, snart... Nu får du hjälpa mig med datumet här, nu, tappar, nu fick jag gärna blanka här. Ja, oh, som vanligt. 9 Ni, ja. oktober, fredag. 9 oktober, ja, just det, precis. <laughs> bra början. <laughs> det är så här, Janne. Det är så många människor som håller på med musik och mm. som sitter hemma i sina stugor. Och en del spelar två kord, en del spelar tre, en del spelar nyckelharpa. Ah. Och några sjunger, ah. en del de skriver dikter. Mm. Och andra jonglerar. Ah. Alla har sina egna små talanger. Mm. Men det saknas ibland ett forum för att få visa upp det här. Och få dela med sig av det man har. Och många längtar efter det här. Ja. Därför så finns det. Vi, vi som är i sångarbröderna, vi tycker att det är viktigt så att vi vill skapa en levande kulturscen i Bokson. Och då har vi Nygatan 9 som ska bli ett slags kulturhus här, tänker vi oss. Och det som krävs, det är ju inte så mycket egentligen. Mm. Det är en plats och en tid. Mm. Och det som gäller då, det är en öppen scen ja, På Nygatan ja. Kommer du ihåg när det var nu då? 9 oktober ja, det? Bra. Ja. Ja. <laughs> det är ja. tidigt på morgonen Vad fasen <laughs> Ja, ja, ja. ja och, den, och, då, och då är du lite så, Du är lite ansvarig för den då, eller hur? Ja va? Och då funkar så tänker man, så sitter man där med sin nyckelharpa Eller, eller sina, sina sämtskinsbyxor Och vill visa upp någonting va? Mm. Eller, eller man vill sjunga, eller man vill läsa en dikt, eller man kanske vill framföra något roligt. Berätta en rolig Precis. historia. Eller, berätta eller... en rolig historia. Det tycker jag skulle vara jättekul. Alltså att vi... Vill du höra en rolig historia? Jag kan berätta en. Ja, ta jag få höra. Ja. Jag hörde den här om en kompis igår, det tycker jag var jätterolig. Ja. Vet du vilken frukt som får dig att vilja krama tonåringar? Vilken frukt som mm. vill få mig att krama tonåringar? Nej, Kiwi. Vet du inte det? Kivi. Nej, klementin. <laughs> om min mamma skulle lära sig den där så skulle hon tycka att den var jättebra. Och sen skulle hon sätta på engelska och säga: Satsumas. Och så skulle hon inte trocka. Ja, det var ju fantastiskt roligt. Ja, ja, jag... ja, det var lite övning så jag tänkte att jag skulle dra den på då, 9 oktober. Ja, det var jättebra. Ja. Det är mitt bidrag, ja, så att det Mm. Så vi fick en liten spoil här med andra ord. Alltså. Ja, precis. Ja. Ett smaktråf. Men då är det så här: Om man är sugen på det här och tänker så det mm. om man vilja, vill vara med. Om man vill vara med, då kan ja. man gå in på eh, Nygatan's egen hemsida nygatan.se mm. och där hittar man då dess ditt mobilnummer. Ja. Om man vill ringa till dig. Och så finns det också sånt här formulär som man kan fylla i och säga att jag skulle vilja göra det här och så. Ja. Eh, och sen Om och, och, och och man känner så här ah, jag, vill, jag, vill jag vill inte Gå på scen men jag vill gärna komma dit Hur tänker vi då? Då kommer man dit, ja. man kommer dit och fika lite Och så kollar man lite ja, Även om man inte känner någon som uppträder så kollar man För det finns massor med talanger ja. Och varje gång vi har haft det här har det varit helt makalöst ja, jag Bra håller. Jag håller med dig, det har varit fantastiskt Och det har varit knök med folk dessutom Ja. Så kom i tid Och det är 19.00 den fredagen 9 oktober och det är självklart fri Andrea. Precis, och en sak till som jag vill säga, ja. det är att om du sitter och tvekar och, som lyssnar på det här nu och är så här, att du kanske inte vågar så vill jag bara finns en till faktor här och det är att du är garanterad uppskattning som gäller, vi ja. är fyllda av kärlek ja, just det. här är det applådgarantier oavsett precis. om du spelar bara två och ett halvt akkord och spelar en ton fel Ja precis. eller hur ja. För, det, för vi jobbar med beröm. Vi, vi tror inte på det där med konstruktiv kritik. Framgång föder framgång. Så är det. Men ja. du, jag är ledsen att behöva ringa veckan lärare så här på, på fredag morgon. Det var inte alls tänkt. Jag Nej. vet, jag vet, ju att, jag vet ju att ni har tungt ansvarsfullt så. <laughs> <laughs> så Du får väl du får somna om igen. Gustav. Du har det så bra. Och, och ja. tack snälla för att du var med. Så hörs vi. Ha det bra. Tack Hejdå. mycket. Hejdå. Hej Big, big thing If you leave Hör du Thomas om öppen scen där i bokshall? det är jätte trevligt. Ja, jättetrevligt, ja, jättetrevligt. jättetrevligt. Och den där kulturhuset i Nygatan 9, det är ju faktiskt någonting som har möjliggjorts genom Swedbank faktiskt. Ja. Swedbank är vår bank och hjälper till tillsammans med bröderna att finansiera köpet. Det är ju en gammal kyrka en frikyrka, Saronförsamlingen som, som nu döptes om då till Nygatan 9 av den anledningen att det ligger på Nygatan 9. Perfekt, <laughs> så enkelt. Du, eh, 1999 då ja. hände någonting i, i något ganska dramatiskt i ditt liv, eller hur? Ja, det kan man säga. Egentligen så hade det väl börjat lite några år tidigare. att eh, Jag hade fått reda på att eh, mina djur var inte eh, speciellt bra och att någon gång i framtiden skulle behöva en ny ja. Och då 1999 så var det dags för mig att opereras. Och jag hade sån fantastisk tur att jag hade en kompis som redan från början sa att när jag bara bli dålig då att Nej, men det är inga bekymmer jag upp hjälpa dig. Du får en njur till mig. Och det var lite någonting man som liksom bort i en hast. Det här verkligen på den tiden så var det ju inte så jättevanligt att man fick en djur av någon som inte var släkt. Nej, precis. Och eh, men det, det var mycket utredningar och mycket frågor och mycket ja, intervjuer och sådär. Det... Mm. Ja, man tänkte det... om det liksom var pengar inblandat. Absolut, eller, eller ja, precis, här, det var så. lite så. Ja. Mm. Ja, men jag köpte honom. Men eh, det var gammal vänskap istället och så vi var ett kompisar väldigt länge men du Thomas vilken, vilken fantastisk människa du måste vara som har sådana vänner. Ja? ja? det kan man ju fundera på, men jag har haft en fantastisk tur. Ja. Men jag menar jag jag, jag tror mina skulle springa allt vad de kunde åt andra hållet. <laughs> ja. Så, så, ja. så, så att, det där har man ju alltid funderat på när man, när man får, du, har liksom, du har en du har, du har en annan människas organ inopererat i dig. Och som, ja. och som har räddat ditt liv. Ja. Så måste man ju, ja, det får man säga. Ja. Alltså pratar du med organet? Alltså, hur, alltså förstår du min fråga? Alltså, hur, är, är... Ja, men, jo, men jag varje, varje fredag så, så brukar jag ta en, eh, ta en liten liten liten visk och så ja. säger känner han sig hur är läget? Ja. Ja, det är så alltså. Ja, det är häftigt alltså. Ja, men absolut. Det är, ja, det är helt otroligt men när man gör en sån här transplantation, vad, vad, vad händer efteråt? Alltså, vad, vad, man äter en massa sån här avstötningsmediciner och sånt. Eller? Ja Om eller? Ja, man gör det får man äter äta ganska mycket medicin ja. och det får man ju göra livet ut. Man äter ju lite mer och så får man ju trappa ner efterhand. Då. Ja, just det. Men, nej, men det, det blir ju en vana. Ja. naturligtvis. Och är det inte värre så klarar man ju så. Ja. Men du Hasse han är lite min i också, måste jag säga. Ja, min också. Så. Eller hur? Ja. Vilken, vilken, vilken kille. Och att det matchade, för det är inte bara sådär liksom. Eller hur? Eller hur? Nej. Eller hur funkar det där? Ja, just vid den typen 1999 då så då var man tvungen att ha så att det matchade. Ja, ah, okej. Okay. Nu kanske man kan lösa det på annat sätt. Ja, nu kan man lösa det på annat sätt. Men då, och vi hade faktiskt eh, prover, eller vad säger världen som eh, nästan visade att vi kunde vara bröder. Aha. Så det är ju ganska fantastiskt ja. det också då. Ja, eller hur? Det ligger ju så pass bra till. Han var fränt. Och ja. vilken tur att man bara behöver en. Ja, Eller hur? ja, ja. Det är liksom, så Snurrar det så, så, så räcker det gott och väl med en. Ja, ja, det är så. ju fantastiskt. Du, det här är ju fredags för alla morgontid i Radio Tvortsov. Och Thomas Blomqvist, bankdirektör, är gäst i studion. Och här är ett tvärakast. Från, från fantastiska njurtransplantationer till... Alltså, vad har ni gjort med kontanterna? Jag läser, nu var det arga insändare igen här om att kom inte med nya pengar. Man kan ju ändå inte få dem. Vad, vad, vad är det här nu? Alltså är, är det... Är, är... Man får oftast höra den där sidan att det går knappt utan kontanter. Varför är kontanterna borta? Men kontanterna är ju naturligtvis då ett, ett betalningsmedel som, som ska snurra runt i samhället. Det som var då, det var ju att det gick ju från automaten till affären tillbaka till banken och sen då transporterades eh, åt olika håll och kanter och eh, det här då tillsammans både kostnader säkerhetsmässigt och sen att vi hade liksom personal som satt eh, fullbokade med kunder som ville göra annat än att bara betala räkningar och ta kontanter så, så blev det den här utvecklingen och jag menar, teknikutvecklingen gör ju också att vi lättar att betala med andra ah. På andra sätt idag än vad man hade då. Vet, vet du vad jag har blivit med Thomas? Nej. Kan du gissa? Ja, det trodde jag aldrig. Men, för jag, var, jag, jag, jag, jag, jag kan inte säga att jag är liksom sådär bakåtsträvare. Men vissa saker känns så att det där är inte för mig. Det, är liksom, det var länge sedan jag slutade tugga tuggbrommor. Jag har blivit med Swish. Ja, det är ju det är en fantastisk sak. Vilken sort, alltså. grej. Ja. Alltså, jag, jag, jag, jag, jag har liksom inte fattat hur himla bra det var egentligen. Ja. Och då är jag ändå en, en dotter som har sagt att det här är jättebra. Jo, jo, vissa, det är nog bra för dig, men titta på pappa. Men det, det är hur häftigt som helst. Ja. Ja det är bra, det funkar ju både för föreningar företag och privatpersoner ja. så att det är ju klart. jag jag gör bra så, oh. så, så, så ja, jag kan slå en smash för Swish <laughs> faktiskt, ja det, det tycker jag lite för det finns ju lösningar, eller hur va ja. alltså det, det finns ju lösningar men, men, och det är väl lite det här man får tänka sig, vänta, var det som bäst förr eller blir det lite bättre här framåt så man får nog försöka liksom anpassa sig lite till vad som händer och, och det, det är klart att det är nya utmaningar för polis Sen, för nu är det inte banker som rånas. Nu är det Nej. andra ställen där det finns cash. Så, så, så, så det är också, och det här är ju en av problematiken med kontanter. Kontanter drar till sig också sådana som inte riktigt vill göra rätt för sig. Jag såg någonstans att det var en ganska hög andel av bankers kontanthantering som var svarta pengar. Jag kommer inte ihåg men det var jag, jag, jag tror inte att säga någon, någon procent, men det var liksom ha en, en, en sån reaktion på det. Och det är klart att den är, också, den är också försvunnen. Vad tycker du om de nya sedlarna förresten? Har du, har du hunnit kika på dem lite så här? Eh, nej, jag, jag är ju själv väldigt dålig på att ha pengar i plånboken. Uh -huh. Jag har ju bara kort och uh -huh. mobiltelefon. Kvitton har jag, men det går ju sällan. <laughs> nej, det är svårt att betala med dem. <laughs> eh, nej, men jag tror att det, det blir säkert bra. Alltså de, de gamla sedlarna är ju väldigt slitna, det är därför man byter uh -huh. också. Man är ju tvungen att byta ut uh -huh. utan nu då. Så, ah, då, då har vi löst det där med och har ni, Upplever ni ett problem? För det här är bra med Thomas. Upplever ni att ni har ett problem? Ja, men besök då Thomas på banken eller hur? Absolut, jättevälkomna ja, för, för, för, för, för, du, för du är lösningsorienterad förstått Ja det måste man vara ja, Hur fas, ska man annars kunna dansa jittebuck? Nej det går inte <laughs> Norrköping, gillar du den stan? Norrköping ja, ah. ja jag är vi går på promenadet Ja Ja i se det är en jävla stad då har du aldrig gått på staden södra promenad jag går på promenaden av jag dansar för att jag går på promenaden av sega fram på solen jag bor i vägbesinsstationen då har allt känns kass då kommer jag till chans. där vi jag en klass Och går på promenad Och slickar på min skrupp Jag går på den och väntar på att den ska ringa ut Och runt sådär omkring är 15 och 25 Då kommer alla tjejer ut från plöggen och går hem B-blast Louise med sitt blonda lörv Jag törnar under armen och bjuder på en korv som far i polen finns Louise och när vi båda säger hon, du är en rekordkris och vi går på promenaden med tre flaskor röd vorkont vi går på bromen och rådigt klockan slår till dom. Nå någonstans på promenaden minst fyra trappor upp där ligger snart Louise och jag och läser en upp i Älskar mig såklart Och när morgonen har kommit Tar vi hit ner i snart Och gå på promenaden Och glattas lite grann Vi går på promenaden Louise och jag går hand i hand Fredagslallan med Jan Holborn God morgon, önskar Hits FM. Ja, det där var ju den gode Ulf Lundell som gick lite på den södra promenaden tror jag var han knallade på. Ja, det var det. Eh, ja, men vi har knallat på nu Thomas rejält här på vår promenad tillsammans på morgonen. Du, det, det, det bara dra ihop sig. Det är, det är inte mycket kvar. Eh, och vi har inte ens tagit reda på vad man gör i banken efter klockan tre men, men eh, det får vi göra någon annan gång. För nu förstår du Thomas, nu är, är sanningens minut slagen. Nu är det dags att tävla i pest eller kolera. Det, det här är ungefär som konståkning. Ja, eller som gitterbugg för den delen när man tävlar i det. Det är en bedömningssport det här. Du får välja mellan två saker och, och, och väljer du rätt så får du poäng. Och du kan vinna en hel kasse fylld med det kontantlösa samhället. Det känns det? Ja, det låter väl ja, ja, jättebra. Ja, jättebra. Du... Eh, är du beredd? Det är ja. fem omgångar Så att, det gäller att du, liksom, att du inte Mjukstartar utan att du hugger direkt Ja jag är ja. Eh, Omgång ett, vi spelar Pest kolera Med Swedbanks Thomas Blomqvist Morgon eller kväll? Morgon Ja självklart, det här är ju en morgontid i Radio 2. Tänk om du hade sagt kväll <laughs> alltså, Herregud Vi har bara spelat en omgång och du har nästan Redan vunnit, hur känns det? va? Ja, det känns bra. <laughs> Omgång två. Krona eller klave. Krona. Varför då? Det känns bättre. Ja, det gör det, va? Ja. Alltså, är det framsidan på något sätt? Känns ja. det så här? Ja. Okej. Okay. Ja. Och klave är ju väldigt nära klavirar också. Och det ska man ju inte trampa i. Ja, ja men du, du får rätt för det. Här hade, myntet har ju två sidor, så här hade bägge svaren fungerat. Okay. Mm. Eh, te eller kaffe? Kaffe. Ja, oh, tack god dig Gud. Te, alltså allvarligt. Jag, menar, jag har tjatat om det här så många gånger men jag tar det igen så här. om man jobbar som säljare och så kommer man ut till, ett, till företag och så säger jag vill du ha en kopp kaffe säger de. även om du inte dricker varma drycker eller någonting, så ska du alltid säga ja och, då, och om du alltid har mjölk i kaffet så ska du inte fråga har du mjölk utan du tar din kopp kaffe, du behöver inte ens dricka den du ska ta emot din, det, det här är svensk försäljningsteknik Däremot, om du kommer ut och säger så här: Vi vill du ha kaffe. Har ni te? Alltså, då är ni ju nere på minus sju redan i säljprocessen. Ha? och sen har du honung till te, ja, då går du helt rätt. Fantastiskt bra. Alltså, tre av tre hittills, Thomas. Hur känns det? Ja, det går ju jättebra. <laughs> fast det är två omgångar kvar här, va? Eh, då ska vi se. Fjärde. Jag har som en kratta så kan jag inte läsa vad jag själv ska. Den fjärde omgången. Eh, utlåning. Eller inlåning Inlåning Ja men för det där, det där är lite du Eller hur? I du mean. är lite sån sparakilla. Absolut, ja. jag, slösar, jag slösar inte Nej det gör du inte Nej. Nej. Nej, det, det, det, det gamla stammen Kan ja, man beskriva ja. det, så? det så Det betyder att den nya stammen slösar Vilket är förolämpande ja. för dem <laughs> vi, vi blir vi all anmälda ja. Ja. Men det är ju så att inlåning Eller utlåning förutsätter ju inlåning ja. eller? Det, är själva, det är själva grunden så att säga Nej, va? Ja, ja. Och jag tror att det är ganska bra. Alltså det, det, det, det var något sånt där som man lärde sig som barn. Att du ska spara till det du ska köpa. Och sen när du har pengarna, då ska du köpa det. Och så ja. funkar det ju inte riktigt i, i, idag. Utan idag så är vi ju ganska hårt. Inte minst därför man pratar om det här med amorterings, eh, tvång amorteringskrav, på, ja. amorteringskrav. och mm. saker. Ja. Men man behöver ju ha en slant också. Ja, det behöver man ha. Och det kan man få sig. Om man stoppar in det där någonstans. Absolut. I något hård i väggen. Mm. <laughs> ja, Nej, vet du vad det var? Du, nu vet jag vad det var. Jag, jag kunde inte läsa igen, så det var fel. Det var inte utlåning eller inlåning. Utan så här, uttagsautomat och, eller insättningsautomat. Det tänkte jag. För det finns nästan inte i Sverige. Insättningsautomater. Det är ganska vanligt utomlands. Ja, det kanske det Jag vet faktiskt inte det, men det Nej. finns ju några stycken i alla fall. Vet du, vi gör ett program om det så småningom. Nej. Ja, det gör vi. <laughs> oj, oj, Vi spelar Pest eller Cooler med Thomas Blomqvist. Och nu är det så här Thomas, att du står precis, du ser mållinjen, målsnöret fladdrar sådär. Du känner till och med vinddraget. Alltså du är så nära. Det, det är bara, Klarar du bara den här sista frågan så kommer du gå här ifrån med en Victoria, med en seger, med ett leende på läpparna. Du kommer dansa fram längs Storgatan och träffa din fantastiska personal och ni kommer göra fantastiska bra affärer under dagen, men bara under förutsättning att du svarar rätt på denna sista omgång utan pest eller kolera Är du beredd Thomas? Jajamän Svenska Handelsbanken eller Nordea Det här är bra radio <laughs> Handelsbanken Ja, och det är rätt. Och hade du svarat Nordea så hade det också varit rätt. För, för, för vi är som en enda stor familj här <laughs> i, i Tranås. Ja, men vad kul. Ja, och vi säger grattis till Handelsbanken som, som också. Du får en ny kollega där också, Så jag. Absolut. Ja. ja, vad kul. Mm. Ja, spännande. Det händer grejer på banksidan. Thomas Blomqvist, uh, ny, ny bankchef i Tranås och Boksån på Swedbank. Stort tack för att du tog av din tid och besökte oss på fredagsfrallan. Mm, tack så mycket för att du fick komma hit Jätteroligt Och vi avslutar som vanligt med ett ord för dagen Kom ihåg att vår bästa tid är nu Sköt om er, så hörs vi Ha det bra, hej mm. We so got to be money. Don't so can be your time. time. I'm they call you dope boy. Good boy. boy, I'ma make it mine. Right, right. Boy, boy, I like your swag. Yiggy yiggy, yiggy, yiggy, yiggy, yiggy, yiggy, yiggy, yiggy, yiggy, yiggy, I will stay up on your bowels. I will watch you move in your bowels. Hey they can't take it boys in the yard can't see me shaking i get this money now watch me take it take it to the floor then i throw it in your face like ooh then my rocks go wall like a sweet 16 how my rocks